Розійшлися шукати покійну бабцю. Пошуки тривали недовго. На полі, за лісом, де завжди паслися подаровані мілені в Африці слони, цього дня виросло стільки стократок, що жодних сумнівів не залишалося. Леон встелив своїй коханні цей рожевувато-білий шлях аж до неба. І всі виразно уявили собі, як вона поспішає туди, сміхаючись найщасливішою усмішкою, як блищать на її волосі і обличчі краплини роси, і як мчить за нею розкуйовджена зграя її собак. Їх з висоти побачила Ванда і спустилася додолу, щоб повідомити іншим. Вона сказала, що посеред поля височія пагорб, схожий на велетенську королеву стократку, а навколо нього сидять пси і чатують, не підпускаючи до нього нікого чужого. І справді, підійти до пагорба виявилося марною справою. Лагідні створіння наче показилися, Вишкірювали зуби і зловісно гарчали, хоча при цьому й махали хвостами, як раніше. Тому Ванда по черзі попідносила всіх догори, щоб подивилися на бабусин пагорб. А потім усі повернулися додому і посідали на терасі, мовчки п'ючи трояндовий чай і відчуваючи дивний спокій та блаженство. А ще... Небесні погляди Земислави і Леона. Поле за лісом називалося відтоді Земиславиним полем. І на ньому не росло нічого, окрім стократок, навіть трава. А Кассандра з Флором щодня відвозили на поле їжу для собак. Літо тривало далі. Одного дня Мілена відчула, що вона страшенно скучила за Матильдою і Марселіною. До того ж, у неї закінчилися сигарети, а тут, у містечку, не було таких запашних і тоненьких, які вона курила. Тому, зібравши свою валізку і купивши зручний автомобіль, вона ж була тепер казково багатою людиною завдяки своїй подорожі до Африки, Мілена знову вирушила в дорогу. Обох шляху росли високі жовті квіти. Вони мали тонкі стрункі зелені стебла і пахли медом. Тисячі бджіл і метеликів сиділи на соняшних пелюстках або кружляли над ними. Дорога раз у раз вибігала на пагорб, і тоді можна було бачити її в долині, оточену квітами. Бачите, як вона намагається Випередити Обрій, але не марно. Обрій залишався незмінним лідером, і вони чим раз швидше летіли вперед. А відстані між ними і крихітним червоним автомобільчиком ставали дедалі більшими. І так Мілена бачила своє майбутнє. А наступної миті вона пірнала туди вниз, де квіти були затінені густими деревами, і де було так затишно і таємниче. Вона їхала довго. Краєвиди змінювалися, жовті квіти зникли, натомість з'явилися хвойні ліси, струмки, боліця, долини переходили в гори, а гори в долини. Незаселені місця у мальовничі села і міста. Тоді, коли в дорозі Мілину вкотре застала ніч, до зустрічі з Матильдою і Марселіною залишалося не більше 12 годин шляху. Мілина уявляла собі їхні милі обличчя, згадувала їхні рухи, голоси, тишу величезного будинку, спокій і мудрість бібліотеки, кілими, кисла, мансарду. Та раптом попереду вона побачила нерухому чорну постать, яка стояла посеред дороги, розкинувши руки. Мілена підскочила на місці і різко загальмувала, заплющивши очі. Коли вона їх розплющила, то побачила, що навколо автомобіля юрмиться сила-селен на людей у поліційній формі, а один – Товстий і червоний чоловічок завзято стукає у скло.